Всеки тон в музикалния свят е жив. Няколко души братя и сестри музиканти бяха приети от учителя. Щом започнете една песен от до, тя ще има един строеш. Ако я започнете отре, ще има съвсем друг строеш. И така има седем строежа, които съвършемно се различават. Различните октави се различават по своето действие. Първата октава е напрежение, втората – движение, третата – оформяне. Дава се формата. Невидимият свят все още не иска да разкрие тайната на музиката, понеже хората ще злоупотребят с нея. Има и други тактове, които сегашната музика не знае. Всеки тон в музикалния свят е жив. До означава едно затворено яйце, което трябва да се разпръсне или да излезе от ограниченията. Ако искаш едно яйце да не се развали, ще туриш до бемол. Ако искаш да се излюпи, ще туриш до диес. До е набрана енергия, извор, който търси своя път, по който трябва да върви. До е една накипяла енергия и когато едно същество усеща своята свобода, но не е свободно, той е до. Той има вътрешни възможности, но външни няма и е като яйце, което се мъти. До не е прост тон, а цяла мелодия. Ала вие го сващайте само като един тон. А тонът Ре казва смело върви, върви, върви. Ре е първата проява на свободата. Тонът ми е съдържание. Ми означава, че почваш да мислиш. Спреш се на пътя си и мислиш. Ми е мисълта. Мисълта е един пункт, където се изменя направлението на движението и щом почнеш да мислиш, в същата посока не можеш да вървиш.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 Реализиране на нещата. Той уплътнява нещата и озрелият плод. Тонът си е човек, който се ориентира. Тонът си означава Вяра трябва да имаш. Вярвай, надявай се, уповавай.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 Когато цигуларят или пианистът свири, той трябва да знае с какви сили са свързани различни пръсти на ръката, а именно показалецът с благородството, средният пръст с правдата, беззименният пръст с изкуството, сусета за красотата, с вдъхновението, малкият пръст с науката, а палецът с духа. Една сестра попита за интервалите в музиката. В музиката кварта е мъжкият принцип, а кванта е женският принцип. Или друго яче казано, кварта е на волята и ума, а квинта е на сърцето. Някой път секунда в музиката не върви, защото двата тона могат да се сблъскат тъй като са близо един до друг. Тогава тури терца и ще има укрепяване. А и кварта укрепява. Почна ли работата ти да върви напред към разцъфтяване, това е квинта. Щом искаш да си уредиш работите, това е секста. Една сестра се заинтересува от гамите, разгледани в тяхното окултно значение.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 А когато позагази и срещне препятствие в пътя си, то вече е в доминор. После идва Ре мажор. Излюбва се пилето и ако срещне препятствие в пътя си и няма храна, става Ре бемол. Щом ти дадат нещо, то е ремажор мажор. И щом ти вземат нещо, то е Ре бемол. Фа мажор означава върви напред. И е зеленият цвят, или материалният свят, в който сме потопени. А фаминор означава работата е вече закъсала. Един от братята каза, Учителю, кажете ни нещо за бас, сопрано, тенор и Алт. Бащата е бас. Майката Сопрано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 идващ от центъра на Слънцето към Земята. Това е Сопрано. А друг тон идва от центъра на Земята нагоре. Това е бас. Тенорът е полюс на баса, а алта е полюс на Сопрано. Тоновете, които идат от центъра на Земята и отиват нагоре, увеличават трептенията си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 Два малко пеят. Единият трябва да пее бас, а другият сопрано. Третият трябва да бъде тенор или алт, но ако дойде тенор, четвъртият трябва да бъде алт и обратно. Музикантите трябва да се просветлят, за да им се даде от духовната музика, защото днешните теории за музиката не съвпадат с истинските нейни принципи.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 Ако цигуларът е благороден, цигулката се облагородява с свиренето му, а ако не е благороден, тя подивява. Аз съм давал цигулката си на някои хора да свирят, но тя отапява и след това цяла седмица трябва да мине, за да се поправи.